Někdo zaklepal na dveře. Nejspíše to bylo jen zdvořilostní zaklepání, protože osoba okamžitě otevřela a vešla dovnitř. Franks sotva stačil skrýt Glock pod Martha Stewart Living. Osobou byl průměrně vysoký, štíhlý muž s krátkými pískově blondjatými vlasy. Mohlo mu být nějakých 45. Neměl žádné zvláštní rysy. Nebyl to zrovna typ, který by si člověk na první pohled zapamatoval. Vyzařovala z něj ale jakási tvrdácká aura, podobná té, jakou měli Bogart nebo Cagney ve Zlatých starých filmech. V koutku úst leda byla tiskl cigaretu a zjevně tak porušoval nemocniční pravidla. Myers zatvářil kysele a připadalo mi, že Frank vážně přemýšlí, že by pro změnu chtěl pistolí mířit na někoho jiného. Ale to se podívejme, jestli pak to nejsou naši malí skautici. Jak vám šlape vraždění světku? Zeptal se muž, sáhnul do kapsy kožené bundy a vytáhl vizitku. Zastrčil mi ji do okraje sádry. Běžte do prdele, herbinger. Řekl Franks. Situace je pod kontrolou. Nemusíte tady být. Konstatoval profesor chladným hlasem. To spíš budu proslit v zmrzlém pekle, než abych uvěřil, že federální opičky mají něco pod kontrolou. Radši zavřete hubu. Zavrčel Franks. Nebo co? Odpověděl mož s vypočítavou agresivitou a lehkým náznakem ježanského akcentu. Zatknete mě? Možná se vám to nelíbí, ale jsme zase v kšeftě. Nebejt toho, že nás federálové vykoupili z v vlkodlak by neutekl, nepokousal by toho tlustoprda a tady ten chlápek by se nikdy nestalo věti útů. Národní parky spadají pod naše jurisdikci. Vaši lidi tam nesmí chodit ozbrojený, takže smůla, Měl byste se uklidnit pronesl Majer způsobem, z něhož bylo zřejmé, že je zvyklý udílet rozkazy. Nový chlápek se jen už klíbil. Mám se uklidnit, Majersi. Tahle hromada mrtvol vznikla kvůli vašemu byrokratickému bordelu. Kdybyste nás bejvali nechali porušit pár blbých zákonů, neměli bychom na krku dvě mrtvoly a tady toho. byle ukázal rukou na mě. Pravidla mají své důvody. Kvůli jejich nedodrževání vás taky předtím zrušili. Myslím, že byla chyba pouštět vás zpátky. Není třeba dodávat, že by se atmosféra v pokoji dala krájet. Ve své hromadě obvazů jsem si připadal úplně zapomenutý. Myers a Vetřelec byli zabráni do soutěže vzírání. Franks vypadal, že je připravený hosta vyprovodit a nejradši by ho přitom schodil ze schodu hlavou napřed. Když jsem viděl, jak je ten chlap vyvádí z míry, začal se mi líbit. Ehem, ruším vaše líbánky, ale kdo vůbec jste? Konečně Majer smrknul a zírání skončilo. Neznámý na mě koukal, jako by si mě přeměřoval. Oči měl chladné, modré a děsivé. Sledoval mě pekelně dlouho, ale nakonec jsem jeho prohlídkou nejspíše prošel, protože mi potřásl rukou. Franks odstranil magazín Marty Stewart, aby mi pistolí připomněl, že se nemám o nic pokoušet. Jmenuji se Earl Herbinger. Dělám pro L.M. Owen Pitt. Účetní. Stisk měl jako ze železa. L.M.? To má být nějaká přísně tajná vládní agentura nebo co? Agent Majer se už klíbil. Ani nápad. Herbinger se na něj jen pohrdavě podíval. Ne, kdybych dělal s takovejma blbama, musel bych si ustřelit hlavu. Jsme soukromá organizace, výdělečný podnik. Jestli mám mluvit za sebe, myslím, že jsme ve svým oboru nejlepší. Řekl bych, že jste v tom samým dost dobrej i vy. Vedl jste si skvělé. No díky, ale myslím, že to nestačilo. Před chvílí mi řekli, že se nejspíš proměním v něco podobného, čím se stal můj šéf. Neříkalo se mi to zrovna lehce. Když jsem to ze sebe dostal, ucítil jsem v hrudi chlad. No nechci tak skončit. Muž jen zavrtěl hlavou. S tím si nedělejte starosti. Scháníte noví lidi do svýho masomlejna, herbinčré. Přerušil jej Majers. V tuhle chvíli je pan Pitt ve vazbě a dokud neřekneme jinak, nikam nepůjde. U nikoho neschání, majersy, ale jestli máte zájem, slyšel jsem, že v obchodáku hledají novýho otvírače dveří, odpověděl. Otočil se zase ke mně a pokračoval v hovoru, jako by nebyl přerušen. Nepřemýšlel jste nad tím, proč máte všechno obvázaný, kromě té obrovské rány na hlavě. Podvědomě jsem sáhl na ohavnou řadu štychů, které se táhly mým obličejem. Věděl jsem jen to, že mi zůstane strašlivá jizva. Je odkrytá, aby to mohli sledovat. Kdybyste se začal léčit nepřirozeně rychle, bez zaváhání vás udělají. Podle toho, jak jste dostal naloženo, si jsou určitě jistí, že se proměníte. No nemyslím, že takové zranění od vlkodlaka někdy někdo přežil bez následků. Taky bych řekl, že když jste se zatím nezačal léčit, poslali váš vzorek krve na test, aby měli jistotu. Nemůžou se totiž dačkat až vás sejmou. Jestli jste ale pořád člověk, nemůžou si to dovolit. No prohlásili, že čekají na výsledek testu. Jak jsem říkal, ale něco vám povím. Já o těchhle monstrech napsal knihu. Jestli se u vás příznaky neobjevily do pěti dnů, dávám vám slovo, že nakažené nejste. Vážně? Poprvé od chvíle, kdy jsem se probudil v téhle dezinfikované kopce, jsem pocítil závan naděje. Budete v pořádku. Hele, až ti šmejdi dostanou zpátky negativní výsledek a vyjdete odtud, Brinkněte mi. Vizitku máte, musíme si promluvit, ale zatím si odpočiňte. Bylo divné, že jsem tomu příslibu věřil. Přišlo mi, že ten chlap není takový typ, co by balil hnusnou pravdu do růžového kabátku. Herbinger na odchodu ještě vrazil do agenta Mayerse. Ten vypadal rozrušeně, ale nepromluvil, dokud se zanezvaným hostem nezavřeli dveře. Držte si od nich odstup, pite, pokud si nechcete nadělat problémy. Jednoho dne to podělají a všichni do jednoho skončí v kriminále nebo v hrobě. Nerespektujou vládní autoritu. No, tak to jsme tedy dva. Pak jsem agenty poslal k čertu. Víte co, já jdu spát. Měl jsem dost blbý den. Jestli test vyjde pozitivně, tak mě prostě oddělejte, ať to mám za sebou. Pokud se vrátí negativní, tak odtud zmiste a nechte mě na pokoji. Každopádně mě budit nemusíte. Stiskl jsem tlačítko, abych uvedl postel do vodorovné spací polohy. Nebylo to tak dramatické, jako kdybych za sebou bouchnul dveřmi, ale muselo to stačit. Ve skutečnosti mi ale trvalo několik minut, než jsem zabral. Mé tělo bylo stále poseto bolestivými ranami a v žilách mi kolovala analgetika, ale i tak jsem si vizitku nejprve pečlivě schoval do dlaně. Federálové pokračovali ve sledování televize. Měl jsem podivný sen. Byl celý zamlžený a rozmazaný, trhaný a nespojitý, násilný a rychlý. Vůbec to nebyl obyčejný sen. Došlo v něm k bitvě. Nevím, kde se odehrála, ale věděl jsem, že se stala v minulosti. Detaily byly skryté ve vznášejících se oblacích sněhu. Jediné nadpřirozené bytosti se bránilo obrovské množství vojáků. Ti se zoufale snažili bestyji zabránit v dosažení jejího cíle a umírali pohoufech. Jediná věc, o kterou netvorovi šlomu, byla ukradena a nyní se ji snažil získat zpět. Byl to strážce. Ve snu jsem ale viděl zlo, které bylo ještě horší než strážce. Zlo bylo staré, prokleté, odporné a sálalo zuřivostí a nenávistí. Bylo oslabeno nezdarem a když se strážce přiblížil, stáhlo se do ruin. Jeho poslední přisluhovači rychle padli rukou nesmrtelného zabijáka. Na strážce čekal už jen jeden voják. Byl to velitel krvelačné elitní jednotky. Odhodlaně stál v černé uniformě nad tělem rozbité lidské oběti. Hrdě zakřičel, že jeho vůdce se vrátí, aby dokončil, co započal. Pak si přiložil pistoli ke spánku a ukončil svůj život. Poslední okamžiky snu byly o něco jasnější. Konečně se mi podařilo strážce zahlédnout. Byl to obrovský muž, jehož každičká část kůže byla pokryta podivným tetováním. Inkoustové linie se vynuly jako živé bytosti. Díval se na mě skrze prostor i čas. Oči měl jako nehybná jezera nenávistné černi. Jsem jsem se se mou rukou. Probudil jsem se škubnutím. To byl ale pošahadý sen, Neměl jsem ponětí, o čem vůbec byl. Podivné, bestvaré, zlé věci potetovaní válečníci bojující ve sněhu a hromada německy křičících vojáků. Připsal jsem to zavinu drogám. Mobilní telefon začal vyzvánět otravnou staženou melodii. Myslím, že to byla písnička Take me out to the Belgium. Neotevíral jsem oči a předstíral, že spím. Ozvalo se šmátrání a pak hlas agenta Mayerse. Majers. snažil jsem se poslouchat, abych se co nejrychleji dozvěděl, jaký bude můj další osud. Od přírody nejsem moc nábožensky založený, ale přistihl jsem se, jak se modlím, aby měl ten podivný chlápek pravdu. 24 není zrovna věk na umírání. Chyběli by mi rodiče i bratr. Doufala jsem, že budu mít na napravení našich vztahů více času. Na no to ale bylo pozdě. Celý můj osud si není odvíjel od jediného telefonátu a spouště GOKu. Aha. Jo. Aha. Fajn. Jasně. Naschle. Tenhle rozhovor mi teda nic moc neobjasnil. Zapřel jsem se a čekal, jak mi Kulka udělá z mozku a hlavě fašírku. Nějakou chvíli jsem přemítal, jestli Franks umí střílet. Nechtěl jsem skončit jako slintající ležák. Bude to bolet? Zakousnul jsem se do jazyka. Nehodlal jsem žebrat. Raději, ať to skončí takhle, než abych se proměnil o příštím úplňku v nelidskou stvůru. Připadalo mi, že snad čekám celou věčnost. Zaslechl jsem nějaký šepot, pak šustění. Neviděl jsem žádný záblesk, neozvala se žádná rána. Jediným pevným bodem pro mě bylo tiché píp, píp z přístroje sledujícího můj krevní tlak a puls. Pípání se zcela jasně zrychlovalo. Je dost složité předstírat spánek, když vás takto zrazuje elektronický nepřítel. Plíce se měl v jednom ohně, jak jsem se snažil zadržovat dech a žaludek byl bolestivě sevřený. Zvrácená část mého já doufala, že můj bordel z hlavy aspoň zasviní ty jejich levné obleky. Asi bys ti museli než šmejdi. Konečně jsem zaslechl, jak agenti FBI odcházejí. Dveře se pomalu otevřely. Rysknul jsem rychlé mrknutí a viděl, jak oba tiše mizí. Franks vypadal zklamaně. Těšil se, že bude mít příležitost někoho legálně oddělat. Překvapilo mě, že se Majers snaží nenadělat příliš velký hluk, abych se nevzbudil. Dveře se zavřely a já osaměl. Minuty se táhly a já se stále vnitřně ujišťoval, že se nevrátí. Nehybal jsem se. Byl to tedy ten hovor z laborky. Příslip neznámého muže byl pravdivý. Nebyl jsem infikovaný, pořád jsem byl člověk a smrt nebyla na pořadu dne. Smál jsem se tak silně, až jsem si utrhl některý ze stehů na zádech. Vykřikl jsem bolestí a pak úlevou. Jak už jsem řekl, od přírody nejsem příliš zbožný, ale té noci jsem skutečně byl. Když ze mě vyprchal všechen stres, cítil jsem se prázdný a vyčerpaný. Vzlikal jsem. Než jsem mohl zase usnout, bylo potřeba udělat dvě poslední věci. Popadl jsem kytici květin z Hansen Industries a mrštili na druhý konec pokoje. Stejně ta práce stála zahovno. Pak jsem vytáhl navštívenku, přiložil se ji k očím a snažil se ji zmoženýma očima přečíst. Na malé písmo jsem zaostřit nedokázal, ale nadpis jsem viděl zcela zřetelně. Lovci Monster S.R.O. Problémy s monstry? Volejte profesionály. Založeno roku 1895. Rehabilitace stojí za hovno. Zotavování stojí za hovno taky. A to nekonečné svědění z sádry je snad nejhorší forma mučení, jakou lidé kdy vymysleli. Respektive byla by, kdyby neexistovala taková věc, jako je návštěva starostlivých rodičů. Když se starouši dozvěděli o mé nehodě, okamžitě přiletěli a od prvního okamžiku mi byli trnem v oku. Než se tak stalo, strávil jsem v nemocnici další týden. Jak se ukázalo, smrt je poměrně stresující faktor, byť trvá jednu nebo dvě minuty. Doktoři byli překvapeni, že jsem vůbec naživu. Když jsem se jednoho z nich zeptal, kolik krve jsem vůbec ztratil, suše mi odvětil, že prý většinu. Mé léčení spočívalo v tom, že jsem se snažil pohybovat, aniž bych si cokoliv utrhl. Postupně jsem nabíral sílu, dokud jsem nebyl schopen samostatně ujít alespoň pár kroků a pozřít trochu nemocničního jídla. Přišli si se mnou promluvit i detektivové z dalaské policie. O nadpřirozených stvůrách ani agentech FBI se nezmiňovali a věřte mi, že já jsem na tohle téma nic začínat nechtěl. Policajti byli přesvědčeni, že pan Huffman byl sériový vrah s prachem s velkým loveckým nožem. Jsem si jistý, že mý noví přátelé federálové místo činu upravili tak, aby vyprávilo příběh, jaký se jim zrovna hodil. A velkodlak v něm zajisté nefiguroval. Policie mi poděkovala za to, že jsem svět zbavil velmi zlého muže a sdělila mi, že se dle jejich vyšetřování jedná o zcela jasný případ zabití v sebeobraně. Nepadla jediná zmínka, že bych měl být z čehokoliv obviněn a dokonce se mi dostalo informace, že mi bude revolver navrácen, jakmile prokurátor podepíše příslušné papíry. V místních novinách se objevily články o mé hrdinské obraně před šíleným sériovým vrahem se Silem Huffmanem. Legrační bylo, že k článku přiložili také naše fotografie. Jsem si jistý, že většina nezaujatých čtenářů si myslela, že tím šíleným vrahem jsem já. A konec konců jsem byl velký, mladý, svalnatý a snědý, nepříliš hezký a mé oče byly napohled zlověstné. Pan Huffman vypadal jako typická oběť. Tlustý manažer ve středním věku s velkýma smutnýma očima a třemi bradami. Vzhled může být zavádějící. Během pobytu v nemocnici jsem opakovaně odmítal žádosti novinářů. To poslední, co jsem mohl potřebovat, byla smyšlená historka o mém hrdinství a upoutání pozornosti FBI odmítl jsem dokonce i pozvánku do show mé oblíbené oprach. Když se o tom doslechla máma, byla neuvěřitelně naštvaná. Naši přijeli těsně před mým propuštěním. Nesmíte mě ale chápat špatně. Já svou rodinu upřímně miluji. Mí rodiče jsou dobří lidé. Šílení, ale dobří. Sakra kluku, ty seš teda zřízený. Byla první věc, kterou vykřikl otec, když mě uviděl. Můj otec byl spořádaný občan, dekorovaný válečný hrdina a člen elitní komunity zvláštních jednotek. Ve společnosti to byl respektovaný muž. V soukromí to byl ale emocionálně upjatý člověk, který měl problém s navázáním vztahu k vlastním dětem. Když jsem byl mladší, Přičítal jsem tento fakt tomu, že na nás není hrdý nebo že nás dokonce nemá rád. Snažil jsem se s tím bojovat a tak jsem kráčel v jeho stopách. Mladší bratr se s tím vypořádal po svém. Vykašlal se na střední školu a založil metalovou skupinu. Zatímco země se stal certifikovaný účetní znalec, skupina mého bratra vydala hitovou desku a užívala si nespoutaných pařeb a záplavy peněz. Myslím, že tohle se mi nepovedlo. Bylo zjevné, že se otec stydí. Vadilo mu, jak mě zrychoval nějaký obtloustlý jůma, když jsem přece mladý, zdravý a díky dobré výchově i ozbrojený. Myslím, že kdyby se Hafmenovi skutečně podařilo sežrat mě, cítil by můj otec v první řadě stup za to, že Pit prohrál bitku a pak teprve smutek ze ztráty syna. Můj otec se za mě naposledy viditelně styděl tehdy, když mě u odvodu armádní náboráři odmítli pro ploché nohy a astmatické záchvaty z dětství. Tehdy to pro něj byl kešký den. Své syny vychovával provojenskou kariéru. Vždyť i mé křestní jméno Owen vybral podle samopalu, který mu zachránil život na kambodské Benkově během války, jich se oficiálně nikdy neodehrála. Jméno Owen podle něj mělo skvělý zvuk. Samopal samotný mu prokázal skvělou službu, když se ocitl sám hluboko na nepřátelském území a musel se prostřílet hromadou komunistických povstalců jen s touto zastaralou australskou zbraní v rukou. Věřte mi, že jako děti jsme si tenhle příběh vyslechli vážně mockrát. A chlapečku... Ubožáčku můj, jak se to stalo, chudáčku můj, bylo zase první, co mi řekla máma. Tohle opakovala několik minut a zasypávala mě obětími, polipky a proplakanými kapesníčky. Máma tvořila v naší rodině emocionální prvek. Svou lásku projevovala vařením, díky čemuž jsem byl vždycky trochu oplácané dítě. V našem domě platilo, že kdo nemá co jíst, není milován. Netřeba říkat, že pytové mají od přírody sklon k mohutnosti. Zavezli mě do mého bytu, kde se k mému překvapení rovnou i ubytovali. Pokusil jsem se je uklidnit, že budu v pořádku a žádnou pomoc nepotřebuju. Jelikož jsem se sotva držel na nohou a pořád jsem na sobě měl spousty obvazů, myslím, že jsem je o své soběstačnosti zrovna moc nepřesvědčil. Ubíhaly týdny a já se postupně uzdravoval. Navracela se mi síla a po několika návštěvách doktorů už jsem v sobě neměl téměř žádné stehy. Musím přiznat, že mi maminčina kuchyně velmi chutnala. Díky chybějícímu cvičení a trofovaným svalům a třem tisícům přijatých kalorií denně jsem začal nabírat kila. Pohodlí vyvažovali neustálé dotazy. Proč nemá žádnou přítelkyni? Kdy se konečně oženíš? Kdy si najdeš jinou práci? Tyhle otázky byly vždy následovány výzvami, abych se vrátil domů, kde si mohu najít jinou práci a hodnou holku. Několikrát mě přišli navštívit přátelé. Máma mi půjčila spoustu filmů ke sledování. Dočetl jsem hodně knížek a sledoval inzeráty s nabídkami práce. Táta většinu času trávil na golfu. Celou tu dobu ležela navštívenka, kterou jsem dostal v nemocnici odložena v šatníku v ložnici. Přemýšlel jsem, že na číslo zavolám, ale nemohl jsem se k tomu přimět. Mnohem snaží bylo pohlížet na svět jako na místo, kde stvůry typu pana Hafmena neexistují. Nejhorší ze všeho bylo, že jsem o tom s nikým nemohl mluvit. Jedné noce mi zavolal bratr Moš. Ve skutečnosti se jmenoval David, ale už dlouhou dobu ho tak kromě rodičů nikdo neoslovoval. Jelikož jsem byl jedinou osobou z rodiny, se kterou hovořil, a to ještě jen zřídka, kdy, o celém incidentu do té doby nic nevěděl. Zavolal mi hned, jak to zjistil. Chvíli jsme mluvili, chtěl všechno dopodrobna vylíčit a já ho nakrmel verzi, kterou mi schválila FBI. Ze všech lidí, s nimiž jsem hovořil, byl on tím, komu jsem si přál říct celou pravdu nejvíce, ale na druhou stranu jsem nechtěl, aby mě vláda zabila a pak jsem to neudělal. Ptal jsem se ho, jak se mu daří. Jeho skupině Cabbage Point Killing Machine se vedlo dobře a další měsíce chystali vydat nové album s názvem Hold the Pix TD. Slíbil, že mi ho pošle spolu s vyplístky, až budou v rámci turné v Dallasu. Řekl, že to udělá, pokud se zvládnu do té doby nenechat zabít. Dal se mu slovo, že se vyna Noc před plánovaným odletem našich si mě otec vzal stranou. Počkal, až se máma zabere do vaření dalšího meny o čtyřech chodech a pak jsme si sedli do obýváku. Ovene, musíme si probluvit. Jistě, tati, co se děje? Nestávalo se často, že se mnou otec chtěl hovořit. Jasně, mluvil na mě často, ale tentokrát to vypadalo, že by to snad mohlo být i důležité. Poslyš, synu, řeknu ti to na rovinu. Vím, že nám neříkáš celou pravdu. Cože? To bylo překvapení. No, co ti myslíš? Viděl jsem tvý zranění. Vím, jak vypadají rány nožem. Sákra vždyť já pořezal spoustu lidí. Ale tohle nejsou zranění po noži. Dostal mě. Nevěděl jsem, co říct, a tak jsem jenom přikývil. Navíc vím, co si dělal, abys měl dost peněz na dodělání školy. Taky vím, že si nám to nikdy neřekl, protože si nechtěl, aby se tvá matka starala. Z toho jsem byl celý nesvůj. Netušil jsem, že to ví. Co ti myslíš, tati? Dělal jsem ve skladu. Jasně, že dělal nějakou dobu. Ale pak si dělal vyhazovače v motorkářském paru a účastnil se z nelegálních bojů o peníze. Jak to víš? Vzpomínáš našílenýho Charlieho z mýho kanclu, měl problémy s hraním. Starou už sázel na všechno možný. Jednu noc tě viděl bojovat. Ráno mi pak zavolal, že můj synek rozkopal nějakým drsňákům ciferníky. Tak jsem si tě proklepnul. Platili aspoň dobře? V poměrně raném věku jsem zjistil, že mám docela slušné vlohy k násilí, což otec ještě podporoval. Když se to spojilo s mou přirozenou schopností znášet bolest, získal jsem příležitost vydělávat si docela slušné peníze. S účetnictvím to sice nemělo nic společného, ale musím uznat, že mlátit lidi do obličeje pro mě mělo své kouzlo. 20% banku, když jsem vyhrál. Pět za prohru. Naprosto ilegální. Nějakou dobu jsem dělal i vyhazovače. Bylo to v pohodě. Mohl jsem si vzadu dělat věci do školy. Když byl problém, vylezl jsem. Už jsem se nezmiňoval, že problémy byly každou hodinu, a místní záchranka znala adresu našeho baru z paměti. Tyhle věci jsem dělal jenom tak dlouho, abych zaplatil školu. To byla ohavná lež, ale přece jsem nemohl tátovi říct pravdu o tom, proč se musel skončit. Jak to, že si nikdy nic neřekl, zeptal jsem se po chvíli. Tahle otázka ho na chvíli zarazila. Zmítali jim emoce, ale brzy se zase hodil do obvyklé pohody. Nic mi do toho nebylo, byl z dospělej. Věřím, že nikdy předtím mi takhle otevřený kompliment nesložil. Každopádně chci říct, že nejspíš máš se zvládáním chlápků s noži zkušenosti. Vůbec nevěděl, jak velké mé zkušenosti jsou. Na těle jsem měl mnoho starých zahojených jezev. Chci vědět, jak je možný, že s tebou ten sráč zametl podlahu, provalil stěnu Rozbíjel tvým tělem nábytek, dostal deset ran z revolveru a stejně tě dokázal takhle zmastit. Nejspíš drogy byla jediná odpověď, na kterou jsem se zmohl. On ale pokračoval. Podobný zranění už jsem kdysi viděl u chlápka, který ho napadl tygr. Dělo se s ním něco podobného jako s tebou. Házel s ním ze strany na stranu a pohrával si s ním. Na rozdíl od tebe, tomu chlápkovi tygr hned vykousl svaly na zádech až ke kosti, jako kdyby byl smažený kuře. Pak si ho obrátil a rozpáral, aby se dostal k nejlepším vnitřnostem. Na tuhle historku jsem si vzpomínal. Když mi bylo asi šest, vyprávil mi to v delší podobě na dobrou noc. Nevím, co ti na to říct, tati. Podíval jsem mi zpříma do očí. Pořád to byl fyzicky i emocionálně velmi silný muž. Hele, je mi jasný, že se tady dějou nějaký moc divný věci. Slyšel jsem historky od lidí, kterým věřím. Kdyžsi jsem viděl věci, které se rozumově vysvětlit nedaj. Proč se zavrtěla hlavou, jako by chtěl na něco zapomenout. Snažím se ti říct, že je mi to jasný. Ten chlápek nebyl normální člověk. Kdybys mi chtěl říct celou pravdu vyslechnutě, neodpověděl jsem. Zamračil se a nakonec ho čekání přestalo bavit. Bez dalšího slova spokoje odešel a nepochybně se za mě zase styděl. Dalšího dne odletěli. Když jsem se belhal svým bytem bez dojít ke vchodu, nadával jsem a proklínal celý svět. Zvonek začal zase řinčet a tentokrát se nezdálo, že by návštěva měla v úmyslu přestat. Můj zvonek měl velmi pronikavý zvuk. Moment! Zařval jsem a kulhal kolem gauče. Noha už byla mnohem lepší. Ze všech zranění bylo právě zranění nohy tím nejhorším. Pořád jsem ji cítil, vždyť jsem ji musel používat. Ostatní poranění se hojila hezky, Dokonce i sádru mi už konečně sundali. Na své dlouhé pouti obývákem jsem si slíbil, že jestli za dveřmi stojí novinář, propíchnu mu hrudník berlí a mrtvolu nechám na chodbě jako varování pro ostatní. Když jsem se podíval do kukátka, viděl jsem jenom tmu. Světlo na chodbě zase vyhořelo. A kdo je tam? Zakřičel jsem a byl připravený komukoliv od novin nebo z televize poskytnout berlovou terapii. Média se na můj příběh lepila jako mouchy na odpadky. Nemohl jsem se divit, vždyť celá ta věc byla jako stvořená k filmovému zpracování. Sériový vrah prohozený oknem mrakodrapu? To je přece jasný trhák. Earl Herbinger, zvala se nezřetelná odpověď. Potkali jsme se ve špitále. Na jeho vizitku se mi skoro podařilo zapomenout. Skoro. Co chcete, vykřikl jsem. Potřebuju vyplnit daněvý přiznání, co jinýho. Váhal jsem, jestli mám dveře otevřít. Na jednu stranu jsem se mohl vrátit k normálnímu životu, najít si práci, předstírat, že největší nebezpečí představují špinaví feťáci, a v noci dobře spát. Na straně druhé jsem se mohl dočkat odpovědí. Nakonec zvítězila zvědavost. Odemkl se a otevřel. Herbinger si přivedl kamarádku. Byla krásná. Dost možná by se dalo říct, že to byla nejkrásnější žena, jakou jsem kdy viděl. Byla vysoká, měla dlouhé tmavé vlasy, světlou pleť a velké hnědé oči. Tvář měla nádhernou. Nikoliv však falešně nádhernou jako modelky nebo herečky, vždyť to byla skutečná ženská. Spíše mi připadala jako trojská Helena, kvůli jejíž kráse byli kdysi ochotni vyslat do války celou flotilu. Na očích měla dioptrické brýle a já měl proholky s brýlemi vždycky slabost. Byl jsem ošklivý a tak se měl v podvědomí vštípeno, že bych u hezké holky, co špatně vidí, snad mohl mít šanci. Na sobě měla velmi konzervativní obchodní kostýmek, ale na rozdíl od většiny žen, které jsem znal, v něm vypadala skutečně dobře. Pipoval jsem mi nějakých 25 let. Pan Pit? zeptala se. I hlas měla příjemný. Byla to bohyně. Chtěl jsem odpovědět, ale nevyšla ze mě ani hláska. Mluv, Trobo. Zdravím. No, to se povedlo. Zatím ti to jde jen tak dál, chlapče. Eh, můžete. Jmenuju se Oven. Přátelé mi říkají Z. To kvůli mýmu prostřednímu jménu. To taky začíná na Z. Nebo mi říkejte, jak chcete. Pojďte dál, prosím. Tak to už se povedlo méně. Usmála se a podala mi ruku. Julie Shacklefordová, ráda vás poznávám. Stisk měla pevný a ruce překvapivě té, jako by snad těžce pracovala. S podání ruky jsem získal dojem, že to není žádný zbabělec. Nalezl jsem dokonalou ženu? Když spatřila můj obličej, otevřela oči do kořán. Jezva! Hojila se dobře, ale bylo mi jasné, že pořád vypadám příšerně. Otok už opadl a tak mi zbyla jen masivní červená rýha, která v podstatě půlila mé čelo, běžela po mnohokrát zlomeném nose a končila na tváři. Bylo to fakt ošklivé. Odvrátila zrak. Omlouvám se, nechtěla jsem navázírat. vás Zaslechl jsem náznaky ženského akcentu. O nic nejde, jenom škrábnutí. No prostě teď vypadám jako Harry Potter na steroidech, řekl jsem a snažil se, aby se cítila pohodlně. Pojďte dál, posaďte se. Dáte si něco k pití? Ne, děkuji, řekla Julie. Julie, takové krásné jméno. Dám si pivo, křikl Herbinger. To je by to, pivo nemám, už jsem měl na jazyku, že nepiju, ale nechtěl jsem vypadat jako posera. Pravda byla taková, že jsem z opilci trávil tolik času, až mě na chlast úplně přešla chut. Herbinger jen zklamaně zavrčel. Oba se posadili na můj gauč ze sekáče. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si berly nachystal tak, abych se mohl pohodlně uvelebit v křesle. Je těžké udělat dojem na holku, když jste velký neohrabaný osel balancující na tyčce z vystuženého hliníku. Svalil jsem se a hodil barly na zem. Cítíte se líp? zeptal se Herbinger. O moc. Doktoři říkají, že se léčím rychle. Sádra je pryč a pokud si budu dávat bacha, mohl bych zase začít cvičit horní část těla. Vzpíráte? Tak trochu, odpověděl jsem. Popravdě řečeno jsem před incidentem na bench press dával jenom něco málo přes 180 kilo. Ono se to nezdá, ale když je člověk zároveň vysoký i podsaditý, zázraky čekat nemůže. Po zranění hrudníku a takové době nic nedělání jsem věděl, že mi bude trvat, než se dostanu na předchozí výkonnost. Dávejte si pacha, ať si neublížíte. Dostal jste pořádně naloženo. Vlastně jsem ještě nikdy nikoho neviděl s vlkodlakem takhle bojovat a přežít. Rozhodně ne, bez dobrých stříbrných zbraní. Bojová s vlkodlakem, holýma rukama je šílenství. Děl jste štěstí. Mluvil o vlkodlacích, jako by to byla úplně běžná a každodenní záležitost, co oni nestojí za zmínku. Obyčejní lidé takhle mluví o vysavačích nebo toustovačích. Pane Pite, omlouvám se, ouvene, začala Julie to, co vám teď řeknem, asi bude znít trochu divně, ale díky svému nedávnému zážitku jste ze všech lidí snad jedinej, kdo nás nebude mít za idioty. Erl a já reprezentujeme lovce Monster SRO. Dobrá, poslouchám. Julie mi klidně mohla říct, že pochází z měsíce Jupitera a stejně bych jí to zbaštil. A něco takového? Úplně bez problémů. LM je soukromá organizace. Staráme se o řešení problémů se stvůrama. Jsme prostě lovci monster. To zní rozumně, usmál jsem se. Neznělo to rozumně ani trochu. Bylo to úplně praštěné jako vůbec všechno v poslední době, ale kdybych se před cmokařem zmínil o svém boji s Havmenem, do čtvrt hodiny bych ležel v klecovém lůžku. No a tak jsem poslouchal. Jak jste zajisté pochopil, monstra jsou skutečnou hrozbou. Žijou a vážně ohrožujou celý svět. Naše společnost se specializuje na likvidaci týhle hrozby, řekla. Platěj dobře, zeptal jsem se žertem. Herbinger sáhl do bundy, vytáhl obyčejnou obálku a hodil mi ji. Co to je? To je federální odměna vyplácená za likvidaci nežádoucích monstř z takzvaného Fonasilu, začal Herbinger. Fonasilu? Fond nadpřirozených sil, odpověděla Julie. Fond byl založen za vlády Teddyho Roosevelta. Fona sil je nástroj k ovládání populací monster. Pro LM představuje důležitý zdroj příjmů. Zbytek si vyděláváme na kontraktech s různýma obcema, organizacemi a soukromníkama, co mají problémy s monstry. Jen to otevřete, pobízel mě Herbinger. Federálové vám to nechtěli říct, ale zabil jste nového dospělého Lokodlaka úplně sám. Díky tomu patří celá odměna za hlavu tý stvůry vám. Dovolil jsem si za vás vyřídit papírování. Myslím, že vám to vadit nebude. V obálce byl obyčejný šek. Na hlavičce byl znak Ministerstva financí a pod ním razítko Fonasilu. Však byl vystavený na jméno Oven zastava Pit a na částku 50 tisíc dolarů. Myslím, že zvuk, který jsem vydal, by šel nejlépe popsat jako vyknutí. No to nemohla být pravda. V práci, ze které mě nedávno vyrazili, jsem si tolik nevydělal za celý rok. No to si ze mě děláte, Prdel! Pohlédl jsem nedůvěřivě na Julii a ze všech sil se snažil povytáhnout jedno obočí. <laughs> ne, zasmála se Julie. Její smích zněl skutečně krásně. Ten však je platný. Odměny se měněj podle závažnosti hrozby ze strany populace monstera a podle počtu lidských obětí. V tomhle případě se hrála roli rekordní aktivita vodkodlaků a fakt, že tenhle konkrétní jedinec noc předtím zabil několik obětí. Kdyby bejval byl ještě starší nebo sežral víc lidí, byla by vaše odměna větší. Takže se mi snažíte říct, že vláda vyplácí lidem peníze za vraždění vlkodlaků? Sice jsem jejímu slovu věřil, ale měl jsem v plánu pro jistotu vyrazit do banky pro peníze v okamžiku, kdy se zvednou. Ano. A platí i za jiný druhy nadpřirozených stvůr. Jiný druhy? Jaký jiný druhy? Pokrčila rameny. Je jich spousta, ale nechci moc odbíhat od tématu. Jestli nebudete souhlasit s naší nabídkou, tak nic, co vám řeknu, nesmíte sdělit nikomu jinému. jinak vám vláda zařídí nehodu s motorovou pilou nebo něco podobně nechutnýho. A to si nedělám srandu. Vládní politika je v tomto nekompromisní. Vše musí zůstat v naprostém utajení. Takže než vám řeknu cokoliv dalšího, musím se vás zeptat, jestli. přerušil jsem ji. Zombíci? Hm. Existují zombíci? Ouvene, oh, prosím, musím. Ano, zombie existují. Několik různých druhů. Pomalí, rychlí, jsou to pěkní svině, řekl Herbinger. U no to si pište. A to vám povím, že to nejsou uhlazení šampony, jaký jsou k vidění v telce. Ty sráči jsou pěkně ostrý. V telce z nich dělají sexy intelektuály, ale věřte mi, že na vykousnutí krkavice fakt nic moc sexy není. Ve skutečnosti jsou směsicí několika různých druhů nemrtvých. Julie si povzdechla a své snahy vzdala. Chtěl jsem zjistit, co přesně je reálné a co ne. A Herbinger byl více než ochotný mi všechno prozradit. Zdálo se, že se dobře baví a navíc má radost z jiných rozpaků. A co, sněžný muži? Jo, ale nejsou na ně vypsaný žádný odměny, protože nepředstavují problém. Čupakabry? Vysávači kos. S člověkou dělej cáry během chvíle. Velká zmutovaná zvířata? Jasný, ale tenhle segment trhu mají pod palcem Japonci. Morský příšery? Ano, ale odměny jsou vypsané jenom na agresivní druhy. No, tak to si děláte prdel, emzáci? Žádní inteligentní zelení mužíšci nejsou, jestli máte na mysli tohle. A jestli jo, ještě jsme se s nimi nesetkali. Duchové? Máme jasně daný pravidla. Mluvíme jenom věci, které mají fyzické schránky. Žádná fyzická schránka, žádný kontrakt a žádný způsob, jak získat tu změnu. Držíme se věci, které jsou z masa a krve nebo aspoň z kostí, exoskeletu, po případě slizu. Takhle jsme pokračovali několik minut, přičemž jsem jmenoval všemožné stvůry, které jsem viděl v různých hororech a Herbinger mě informoval, jestli jsou skutečné nebo ne. Každou odpověď myslel smrtelně vážně. Jestli si ty věci o stvůrách vymýšlel, tak bych proti němu v životě nechtěl hrát pokr. Když jsem se konečně zeptal na netvora z Černé laguny a zjistil, že se zakládá napravdě, už toho měla Julie dost a skočila nám do hovoru. Dala Herbingerovi loktem do žeber. Sorry, kluci, ale zpátky k věci. Ovené, hledáme nový lovce. Vzhledem k povaze naší práce si nemůžeme dát inzerát. Obvykle nabíráme noví lidi do našeho biznesu podle toho, jaký mají zkušenosti se stvůrama a jak si v boji s nima vedli. Já si vedl nejspíš dobře. Julie se znovu zasmála. Herbinger se domýšlivě uculil. Julie vytáhla z kabelky DVD. Můžu? Přikývl jsem a ona vložila disk do přehrávače a zapnula televizi. Myslím, že jste to ještě neviděl. Co se týče vašeho bývalého zaměstnavatele a dalaské policie, tohle neexistuje. Dejte tam kanál 3. To je ono. Byl to černobílý záznam z bezpečnostních kamer na 14. patře mého bývalého pracoviště. Obrazovka byla rozdělená do čtyř čtverců a v každém běžel jiný pohled. Překvapilo mě, kam některé z kamer míří, protože jsem si nebyl vědomý toho, že tam vůbec nějaké byly. Byla tam dokonce i kamera s dobrým výhledem na Hafmenovu kancelář. Skryté kamery byly skoro všude. Myslím, že jste měli docela velký problém s okrádáním zaměstnovatele, konstatoval Herbinger. Já věděl, že jsem si ty poznámkové blačky neměl brát domů. Video začalo. Digitální hodiny ukazovaly čas 8.05. Připadal jsem si na tom videu jako hlupák, ostatně jako většina lidí, co se na sebe dívá v televizi. Zvukový záznam chyběl, ale děj se odehrával víceméně tak, jak jsem si ho pamatoval. Tentokrát mě ale překvapilo, jak rychle se všechno dělo. Transformace, která podle mého prvního úsudku trvala věčnost, se při pohledu zbezpečí odehrála během několika okamžiků. Celá bitva skončila v řádu nemnoha minut. Já tehdy ale čas vnímal úplně jinak a každá vteřina mi připadala jako věčnost. Stvůra na obrazovce nevypadala ani zdaleka tak hrůzo jako když mi dýchala do tváře. Když mé tělo proletělo stropními obklady, signál třetí kamery se ztratil. Já a můj soupeř jsme se pak na chvíli ztratili z obrazu, abychom se objevili za pár vteřin na jiném záběru. Při černobílém pohledu vypadala krev na zdech docela bledě. Konečně jsme viděli, jak lámu Vlkodlakovi krk a prorážím stolem okno. Uvědomil jsem si, že stěžka odechuju. Julie je potichu vypnula televizi a pečlivě uložila DVD zpátky do krabičky. Říkáte, že jste si vedl dobře, jo? Podle mě jste předvedl vynikající boj. Několikrát jste to mohl vzdát. Překvapilo by vás, kolik lidí tváří v tvář takový noční můře jednoduše zamrzne. Jejich mozky nedokážou zpracovat vizuální věmi dřív, než je příliš pozdě. V dalším okamžiku už jim pak nadpřirozená stvůra ohledává páteř. Lovci ale nestuhnou. Ti bojujou. Hle, já jsem jenom normální chlápek. Vždyť jsem obyčejný účetní. O moc normálnější bych už ani bejt nemohl. Vykřikl jsem na obranu svého průměrného života. Julie vytáhla z kabelky složku z papíry. Co to je? zeptal jsem se. Vaše tajná složka z ministerstva vnitřní bezpečnosti. Jestli vláda nechtěla, aby ty dokumenty někdo ukradl. Neměla je nechávat na místě, kam se dostane jakýkoliv mistrovský hacker. Vysvětloval trpělivě Herbinger. Oven zastava Pitt, věk 24. Narozen v Mercedu v Kalifornii. Zastava? zeptala se Julie. A máme národina má kořeny v Čechách a v Srbsku. Je to starý rodový jméno podle místa, kde dělali takový ty malý auta. Malý auta? zeptala se. Jugo, neznáte? Aha, pak pokračovala. Černý pásek ve dvou bojových uměních. Zápasl jste na střední škole a získal titul státního šampiona v těžký váze dva roky po sobě. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti se na vás dává bacha, protože jste považovaný za militantního pravicového pošuka rozbraní. V osmi letech jste se zabýval závodní střelbou a máte mistrovský hodnocení v sebeobraný střelbě. Umístil jste se v nejlepších pěti v několika různých národních taktických střeleckých soutěžích. Byl jste považovaný za jednoho z nejlepších mladých střelců v zemi. V posledních několika letech to s váma ale jde kopce. To dělal jsem do noci, bylo těžký pořád trénovat. Otec mi byl spíše vojenským velitelem než tátou. Snažil se nás připravit na nějakou budoucí apokalypsu, která se odehrávala v jeho paranoidních představách. Dokázal jsem puškou zasáhnout cíl na míle dříve, než jsem uměl jezdit na kole. Když normální děti jezdily na letní tábory, kde vyráběli věci z bobulí a větviček, já a brácha jsme šlapali na miniaturních pochodech smrti s těžkými ruksaky na zádech. Ostatní děti navštěvovali sportovní kroužky, já byl cvičený v umění kontaktního boje. Myslím, že věc z vládní databází mě ani moc nepřekvapila. Snažil jste se vstoupit do armády, ale odmítli vás kvůli nějakým drobným zdravotním problémům. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti si také všimlo, že jste se účastnil nelegálních zápasů a byl zapsán u nelegálních sáskových organizací. Zarazil jsem se. Na tuhle věc jsem v současnosti moc hrdý opravdu nebyl. Píše se tu, že jste během šesti let získal bakalářský a magisterský titul a patřil k nejlepším, Zkoušku na certifikovaného účetního znalce jste splnil na poprví a s vyznamenáním pokračovala Julie. Ve chvíli, kdy jsem při zápase skoro zabil soupeře, slíbil jsem si, že budu tak nudný, jak to jenom půjde. Žádné další posouvání hranic, nic než průměr. A co může být více průměrného než takový účetní? Plynule hovoříte pěti jazyky, hlavně díky hodně různorodým rodinným kořenům, Dokážete se domluvit ještě v několika dalších řečích. Váš psychologický profil říká, že kvůli špatným vztahům s otcem a tomu, že jste byl tlustej harant, máte chorobnou touhu se něco dokazovat a máte sklon k překompenzování. Vážně se tam píše tlustej harant? Zeptal jsem se nevěřícně. Vlastně jsou tady nějaký psychologické žvásty o tělesným imič a sebeúctě. Já to jenom přeložila. Nebyl jsem tlustej, měl jsem těžký kosti. Opřel jsem se a promlul si spánky. Překvapilo mě, kolik toho je v jedné vládní databázi. Dalších pár bodů k mému odporu vůči autoritám. Podívejte, ouvene, rozhodně nejste normální člověk. Nikdo z nás není. LM je rodinný podnik. Můj rodinný podnik. Společnost založil můj prepradědeček. Jsme už pátá generace lovců. Dokud jste neviděl mou rodinu, nemáte ani tušení, co to znamená být divný. Julie mě pohladila koleni. Dotkla se mě. Má pozornost byla rázem mimořádně zaostřená. Nehledáme normální lidi. Normální lidi začnou řvát, utíkat a zdechnou. Aby člověk mohl dělat to, co děláme, my musí prostě být trochu jiný. Jen se koupněte na střelecký statistiky. Já střílím od malička a vedle vašich výsledků jsem úplná nula. Vaše skóra z národního mistrovství ve střelbě z pušky je stejný jako moje a to jsem v týmu ostrostřelec. Když to Julie dořekla, uvědomil jsem si, že jsem vážně potkal ženu svých snů. Atraktivní, chytrá a střílí husté. Nevím, já s těmahle věcma nemám žádné zkušenosti. Nebylo by pro vás lepší najímat vojáky, mariňáky, seály nebo někoho takového? Vždyť já jsem kancelářská krysa. Tentokrát odpověděl Herbinger: Tyhle lidi u nás dělají taky. Ve svých řadách máme bývalý kamionáky, učitele, farmáře, kněze a stripterku. Vlastně u nás najdete skoro kohokoliv. Jde jen o to najít lidi, kteří nemají problém s podivnostma. Nejlepší lovci jsou takoví, co mají ohebný myšlení. No, platové podmínky jsou zjevně dobrý, řekl jsem se šekem v ruce. Nezapomeňte, že tuhle odměnu jste dostal celou jenom pro sebe. Při spolupráci v týmu se budete muset rozdělit s ostatníma a se společností. Nicméně lidi, kteří se pustí do lovu monster na vlastní pěst, končají velice rychle pod drném. Jediný způsob, jak se udržet naživo, je pracovat se zajištěním. Vzhledem k tomu, kolik máme šeftu, ale můžete počítat s fakt slušnejma prachama. Jak slušnejma? Herbinger pokrčil rameny. Máme velký problém s tím, že naše zkušení členové odcházejí a kupujou si za ně umělý ostravy. Předpokládám, že je to nebezpečný. Julie pokrčila rameny. Nebudu vám lhát. Je to hrozně nebezpečný. Naše práce spočívá v rovném souboji se silami zla. Přicházíme hodně lidí, ale díky dobře vycvičeným skupinám, který dokážou fungovat jako tým, máme mnohem menší ztráty než ostatní skupiny lovců. Federály nevyjímají. Tiše jsem seděl a přemýšlel. Mí návštěvníci nějakou chvíli nic neříkali. Julie pak zkusila ještě poslední věc. Hele, povím vám pravdu. Máme ten nejšílenější job na světě. Mnoho z nás zemře mladých a občas fakt děsným způsobem. Ale je to ta nejlepší práce, jaká existuje. Člověk se nikdy nenudí a navíc dělá něco fakt užitečného. Jsme profíci, a jsme ti, na který se všichni obrátí, když se něco podělá. V případě průseru do akce jako první. Děláme práci, kterou nezvládá nikdo jiný a jsme v tom fakt dobří. Řekla to velmi upřímně a zaníceně. Julie svou firmu zjevně milovala. Ledabela jsem si poškrábal šrám na obličeji. Na něco jsem si vzpomněl a zamyšleně to zamumlal. Co jste říkal? Zeptala se Julie. Poslání. Těžké, ale dobré. Co to znamená? Já nevím, je to prostě něco, co mi kdysi řekl jeden starý muž. Jenom taková maličkost. Přemýšlel jsem o podivném snu, který se mi zdál v nemocnici. Odehrál se ve chvíli, kdy jsem byl ve stavu klinické smrti. Cože? To je jedno. Musel jsem přiznat, že mě velmi zaujalo, co říkali. Co se týče jednání zeskými hezkými děvčaty, a zvláště s těmi chytrými a svášní prozbraně, byl jsem vážně trubka. Bylo to šílené. Posledních několik let jsem se snažil zařadit do zástupu průměrnosti a pak se mě vlastní šéf pokusí sežrat k večeři. Zdálo se, že se mi život snaží podrazit nohy. Nejchytřejší by asi bylo celý incident z zmysly a zapomenout, že se kdy.